אמן ואמן, תודה לאלוהים על כישרונות שנותן בשפע לכל מי שבא לבקש ממנו. אני רוצה לאחל עוד פעם לכולם שבת שלום ומבורך. טוב לראות כל כך הרבה אחים ואחיות שבאים להלל את אלוהים ביחד. אנחנו לא נמצאים פה במקרה, אנחנו הגענו לכאן כי הכוח של אלוהים והחסד שלו וההשגחה שלו הביאו אותנו לכאן להלל אותו. איזו זכות גדולה. להלל את אלוהינו, אמן? אמן. Yeah. Uh, מי שיש לו קשיים בשפה העברית, ואני מבין שזאת לא השפה של רבים מכם, uh, אנחנו נספק תרגומים גם ברוסית, אם צריך ברומנית, וגם uh, תרגום לאנגלית, שאתם שומעים אותו עכשיו בקולו של ניצן. אנחנו okay. בכל, סליחה? אוקיי, okay, וגם חן דוד, נכון, גם מתרגם לאנגלית? היום אנחנו מתחילים פרשה חדשה, פרשה שמורכבת משתי פרשות. מהי בעצם פרשת השבוע? פרשת השבוע היא החלק שלנו בתורה שאנחנו לומדים בכל שבוע. ואנחנו רוצים ללמוד את התורה באופן מעמיק כך שאחרי שתשמעו את המסר הזה היום אתם יכולים לעיין בפרשת השבוע שבזמן האחרון אנחנו קוראים אותה בספר ויקרא. היום הפרשה מתחילה בפרק ט"ז שזה פרק 16 ומסתיימת בפרק 20 אוקיי מסתיימת בפרק 20 מפרק ט"ז פרק 16 עד פרק עשרים. רגע אחמד, לא, לויטיקוס. הפרשה שלנו, פרשת אחרי מות וקדושים, אנחנו קוראים את הפסוק שהילדים קראו בפרק י"ט, פרק תשע בפרק תשע אנחנו קוראים: "וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. היום אנחנו נלמד שהפסוק הזה אינו המלצה אלא הוא בעצם מצווה מאלוהים. מי פה מאמין שמה שאלוהים מצווה עלינו טוב בשבילנו? אני מאמין שאלוהים מצווה עלינו משהו, הדבר שהוא מצווה הוא לא רק כדי שאנחנו נעשה את מה שהוא אומר, אלא כדי שתהיה לנו ברכה מיוחדת ממנו. לכל עם יש חזון ויש תכלית. מה התכלית בעצם, פרפוס, אומרים, של עם ישראל שנבחר על ידי אלוהים? המטרה היא, קדושים תהיו כי קדוש אנוכי אדוני אלוהיכם. פרשת קדושים אה, פותחת בציווי הזה <אז> ואלוהים אומר לעם שלו שהוא מצפה שהם יהיו אנשים קדושים <אז> מדוע? <אז> הוא עונה מכיוון שהוא עצמו קדוש <אז> וכך גם עמו ישראל צריך להיות <אז> כולם צריכים להיות בעצם קדושים בויקרא עשרים פסוק עשרים ושש אנחנו קוראים והייתם לי קדושים כי קדוש אני אדוני ותשימו לב עכשיו למילים הבאות ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי הפרשה הזאת של השבוע מתחילה ומסתיימת גם במצוותו של אלוהים לעם ישראל להיות קדושים מה זה להיות קדושים לאלוהים? והייתם לי, אלוהים אומר, קדושים. איך אנחנו יודעים בעצם שאנחנו שייכים לעם של אלוהים? אנחנו יודעים שאנחנו שייכים לו בעובדה שאנחנו בוחרים בו ועושים את הרצון שלו. <ש> <ש> לעשות את הרצון שלו זה לקיים את מצוותיו. <ש> <ש> <ש> <ש> מה התוצאה? התוצאה היא שאנחנו קדושים כמו שהוא קדוש. אנחנו דומים לו. אנחנו מקיימים את המצוות שלו שהן בעצם המראה של האופי שלו. כאשר אנחנו רוצים להיות שייכים לאלוהים, עלינו לעזוב את כל מה שלא רצוי בעיני אלוהים. כל מה שאיננו רצוי בעיניו, אסור לנו להיות בקשר איתו. בישעיהו פרק ו', הנביא רואה מחזה מדהים. אלוהים נגלה אל הנביא ישעיהו בחזון. בפסוק ג' אנחנו קוראים, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, קדוש, קדוש. אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. את זה אנחנו רואים גם בהתגלות פרק 4, פסוק 8. וארבעה חיות לכל אחת מהן שש כנפיים מסביב, ומבפנים הן מלאות עיניים, ויומם ולילה אינן חדלות לומר, קדוש, קדוש, קדוש אדוני אלוהי צבאות, אשר היה והווה. ויבוא. אין ספק בכלל שאלוהים הוא קדוש. בפרשת קדושים, אלוהים מצווה עלינו להיות כמוהו. הוא מצווה עלינו להיות קדושים. מה פירוש לא להיות קדושים? לא להיות קדושים זה פירושו לא להיות שייכים לאלוהי ישראל. ומה זה לא להיות שייכים לישראל? יש לזה גם מילה מאוד מיוחדת בכתובים שאנחנו נדבר עליה היום לא להיות קדושים זה להיות אבודים ולהיות אבודים זאת לא המטרה של אלוהים ולא התכלית שלו לגבי אף אחד מאיתנו כאן היום כדי לייצג את אלוהים הקדוש העם, העם שלו צריך להיות לא פחות קדוש, לא פחות מקדוש סליחה, לכן אלוהים מבטיח, זאת היא לא פעולה של אדם, אדם לא יכול לעשות אדם אחר קדוש, זוהי רק פעולה של אלוהים ואלוהים מבטיח לעם שלו שהוא יקדש אותם. היום אני רוצה לדבר על נושא הקדושה מנקודת המבט ההפוכה מה זה בעצם אומר לא להיות קדושים? חיים ללא קדושה הם חיים אבודים, אלה חיים בחושך, גם אם הם חיים נעימים, גם אם הם חיים שאחרים קרובים אלינו בוחרים בהם, גם אם האנשים היקרים לנו בוחרים בחיים שאינם קדושים אנחנו יודעים שאלה חיים של אנשים שהם אבודים חיים ללא אלוהים הנביא ירמיהו מביא את דברי אלוהים לאלו מהעם שעזבו אותו וחדלו להיות קדושים עד כמה זה חשוב להיות קדושים? תשמעו עכשיו את מה שאלוהים אומר דרך הנביא ירמיהו הנביא ירמיהו מביא את דברי אלוהים וקורא לעם שלו אבודים. ירמיהו, פרק 50, פסוקים 4-7. כל הפרק הזה מדבר על עם ישראל בעצם שהלכו לעיבוד. בימים ההמה ובעת ההיא נאום אדוני, יבואו בני ישראל המה ובני יהודה, יחדיו הלוך ובכו הולכים ובוכים. ואת אדוני אלוהיהם יבקשו. ציון ישאלו דרך, הן הפניהם. בואו ונלוו אל אדוני, ברית עולם לא תשכח. שימו לב איך אלוהים, באות, במילים שכתובות בצהוב, איך הוא בעצם פונה אליהם כצאן עובדות עמי. רועיהם הטעום, הרים מהר אל גבעה הלכו, שככו רבצם. כל מוצאיהם, כל מי שימצא אותם, החלום, וצריהם אמרו לא נאשם תחת אשר חטאו לה' נווה צדק ומקווה אבותיהם, ה'. זה מה שקורה לעם שמפסיק להיות קדוש. עם שמפסיק להיות קדוש הופך להיות לאבוד. להיות אבודים. ללא מטרה וללא תקווה, <אח> זה תוצאה של לא להיות קדושים. <אח> ואלוהים <אח> במקומות רבים בכתובים יוצא מגדרו כדי שהעם שלו יהיה עם קדוש. <אח> <אח> כדי שהעם שלו ייצג את אלוהים שהוא קדוש. <אח> כשעם ישראל <אח> הופך לאבוד הוא הופך להיות כמו שאר העמים כך שאין שום הבדל ביניהם. בני ישראל מצווים להיות קדושים, וזה אומר לגבי כל אחד מאיתנו. תשאפו לשלמות מוסרית. Okay. תשאפו לשלמות מוסרית. Okay. תשאפו לשלמות מוסרית. Okay. <laughs> <laughs> <אם>, לשאוף למשהו זה striving, נכון. לשת... תשאפו לשלמות מוסרית, כלומר תשאפו לעשות את הטוב, תמנעו בי לעשות את הרע ותהיו רחוקים מכל טומאה ותועבה. ואתם יודעים מה? אני כמעט פה במילים האלה שמתי את כל המצוות של אלוהים ביחד. תהיו רחוקים מכל טומאה ותועבה. אלוהים אומר בעצמו בויקרא עשרים פסוקים שמונה ועשרים ושש שמונה ופסוק עשרים ושש ושמרתם את חוקותיי ועשיתם אותם שימו לב איזה קשר שמרתם את החוקות שלי ועשיתם אותם אני אדוני מקדשיכם איך אנחנו מתקדשים? על ידי זה שאנחנו עושים את מה שאלוהים אומר לנו לעשות ואז מה התוצאה? ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. <מח> מי מבדיל בין עם ישראל לשאר העמים? <מח> עם ישראל? לא. יש היום דעה בעם ישראל שאומרת שמי שבעצם מבדיל את ישראל מהעמים זה עם ישראל, אבל לא. מי שמבדיל זה אלוהים. פעולת ההבדלה בין עם ישראל לשאר העמים היא פעולה שקשורה לקדושה. אלוהים מבדיל את עם ישראל משאר העמים על ידי הפיכה שלהם לקדושים. הם הופכים להיות שונים בקדושה שלהם. מי שמקדש את עם ישראל זה אלוהים בלבד ומה שעושה את ההבדל זה שהם קדושים עם ישראל צריך להיות קדוש נבדל משאר העמים בנאמנות ובאהבה שלו לאלוהים ודברו יש שתי גורלות לכל אדם על פני האדמה לשתי מקומות שבסופו של דבר כל אדם יגיע אליהם. המקום הראשון זה לקדושים, שזה הר קודשו של אלוהים. הקדושים להר קודשי, אבל מה עם האבודים? האבודים הולכים לאבדון. לאבדון. לכל אדם אמרנו יש שתי אפשרויות לעתיד נצחי. שתי אפשרויות לעתיד נצחי, או הר קודשו של אלוהים, או אבדון. הקדושים, עמו של אלוהים, יחיו לנצח בהר קודשו של אלוהים והאבודים ילכו לעבדות. זה מסר שהוא לא קל לעיכול, אבל היום אנחנו רוצים שהאמת של אלוהים תהיה במרכז. אתמול, ומיום רביעי בערב, עם ישראל חגג את חג העצמאות השישים ושבע למדינת ישראל. שישים ושבע למדינת ישראל. יום העצמאות הוא גם היום שבו נולדה המדינה, מי יודע מה התאריך לידה של מדינת ישראל? כן, אבל מתי? את התאריך? התאריך? כן, אבל איזה תאריך? אוקיי, אני אגיד לכם, ארבע במאי אלף זה לקראת ה' hey, באייה, ה' hey, באייה תש"ח. <מח> חג עצמאות הוא חג מאוד שמח, אתם בטח שמתם לב מי חגג את יום העצמאות פה, מי יצא לרחובות, אולי כמה מכם. שישים ושבע שנים חלפו מאז שדוד בן גוריון הכריז על הקמתה של מדינת ישראל. לכן יום העצמאות הוא היום שבו נולדה המדינה. זה יום מאוד שמח. השנה אנחנו נשארנו במעלה אדומים, גם כמו שנה שעברה, היה קצת קר יחסית לשנים אחרות, אבל אתם יכולתם, מי שהיה, יכול היה לראות את הזיקוקים, היה שמח במיוחד, כל מיני זיקוקים יפים בשמיים. אבל לא רק זיקוקים, אנשים מביאים את השמחה שלהם בכל מיני צורות, במיוחד הילדים. אולי אתם קיבלתם איזה קצף ככה בפנים או משהו כזה. זה ילד ששם לו למטרה להפוך את העולם ללבן, במיוחד את החברים שלו. זה צורה של שמחה שבעצם קשורה לחג הזה שנקרא חג העצמאות, יום העצמאות למדינת ישראל. האם יש לנו סיבה להיות שמחים? האם זה בעצם אה, המטרה שלנו שתקום מדינה עצמאית? האם יום העצמאות אה, למדינת ישראל הוא באמת סיבה למסיבה? כמובן. זאת המדינה שלנו ואנחנו נלחמנו עליה, אני גם באופן אישי. לקחתי חלק במלחמות ישראל ואני מאוד מקווה שהילדים שלי לא יצטרכו לקחת חלק במלחמות הבאות אבל אנחנו מדברים היום על שמחה אחרת על דרך אחרת שבעצם אלוהים רוצה שהעם שלו ידע הדרך היא דרך של קדושה החג הזה חג העצמאות הוא בא לאחר פסח. בתחילת החודש, בתחילת אפריל, אנחנו חגגנו את החג הראשון שמצווה בתנ״ך. זה חג הפסח. החג הזה נקרא גם חג יציאת מצרים. זה חג שאנחנו זוכרים את הזמן שבו בני ישראל היו עבדים לפרעה במצרים, ואלוהים הוציא אותם מעבדות לחירות. אתם יודעים שזה הזהות? הזהות של אלוהי ישראל? הדיבר הראשון בעשרת הדיברות אומר, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך בארץ מצרים מבית עבדים ככה אלוהים מתאר את עצמו כאלוהים מושיע, זאת הזהות שלו, הזהות של אלוהי ישראל גם פה אנחנו קוראים, אני אדוני מקדשכם, אני מקדש אתכם, אני מוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני. איזה עצמאות, אתם חושבים שזה אה, סיבה למסיבה? כמובן, בני ישראל חשבו ככה. בהרבה מובנים חג הפסח הוא חג העצמאות האמיתי של עם ישראל. חג עצמאות דומה מאוד לחג הפסח במשמעות שלו עם של עבדים שיוצא לחופשי תימו לב, הפירוש המילוני לעצמאות מהי העצמאות בעצם? עמידה ברשות עצמו ריבונות ריבונות זה, אומרים את זה? ממשל או שליטה ריבונות זה בעצם אטורטי של אלוהים קוממיות, אי תלות, חירות, חופש כל הדברים האלה אנחנו עם חופשי בארצנו היום, אנחנו כבר לא בגלות אנחנו כבר מזמן לא עבדים לא עבדים של אף אחד יש לנו צבא חזק ואנחנו עומדים ברשות עצמנו גם מבחינה כלכלית אנחנו בעצם האדונים של הארץ הזאת, לא? זה בעצם השמחה הגדולה של חג העצמאות. אפילו ההמנון הלאומי של ישראל, התקווה, מי יודע את התקווה בעל פה? כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומייה ולפאתי מזרח קדימה, עין לציון צופיה. שימו לב, עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה היא בת שנות... כמה שנים התקווה? אוקיי, נכון, אתה צודק. You don't have to transit everything, but it says here, זה אומר פה, התקווה בת שלות אלפיים. התקווה שלנו היא לפני אלפיים שנה. להיות, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון, ירושלים. אפילו ההמנון של מדינת ישראל מצביע על המצב של מדינת ישראל, לאחר אלפיים שנה עוד לא עבדה תקוותנו. מה פירוש להיות עם חופשי? לא עם של העבדים, עם שיכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל האם זה באמת הרצון של אלוהים בכתובים שאנחנו לא נהיה עבדים של אף אחד? איזה סוג של עצמאות אלוהים רוצה לעם שלו? תראו <אז> איזה מעניין, אנחנו קוראים בויקרא ויקרא כה 55 אלוהים לא מדבר פה על חופש <אז> הוא אומר כי לי בני ישראל עבדים עבדיי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. כאן אלוהים לא קובע שעם ישראל הוא עם חופשי. אלוהים פה קובע שעם ישראל הם עדיין עם של עבדים, נכון? איזה עבדים? עבדים של אלוהים. הם החליפו את האדון שלהם. במקום פרעה הם קיבלו את האדון ישוע, את אלוהים הם קיבלו בעצם. הם קיבלו את אלוהים כאדונם. אלוהים הוציא את בני ישראל מעבדות מצרים לעבדות אחרת. יש אמת גדולה בפסוק הזה. אלוהים קורא לאב שלו עבדים כי הוא רוצה שהם יהיו איתו תמיד. בני ישראל היו עבדים במצרים. הם לא היו קדושים במצרים. אלוהים רצה להבדיל אותם מכל העמים. הם היו אבודים במצרים. הם היו האנשים הנחותים ביותר בחברה המצרית. לא היה להם שום סיכוי לצאת לחופשי. אבל לבסוף הם שוחררו ויצאו מעבדות לחירות. אפשר להבין שהם כבר לא היו עבדים. אבל אלוהים קבע בפסוק שהם רק החליפו אדון. הם לא אנשים חופשיים. אתם יודעים שפה בישראל מאוד נהוג שאנשים מחליטים לעצמם איזה סוג של עם, עם ישראל הם יכולים להיות. אנחנו דיברנו על זה. יש כל מיני סוגים, יש דתיים, יש חרדים, יש כיפות סרוגות, יש חילונים, יש שומרי מסורת. יש אה, אה, כמובן גם אתאיסטים, אבל אתם יודעים איך קוראים לכולם? יהודים. עם חופשי בארצנו. זה לא משנה. אתה יכול לבחור לעצמך את סוג העם שאתה רוצה להיות, כי אנחנו חופשיים. מכיוון שאנחנו חופשיים, אז אנחנו נקבע לעצמנו איזה סוג של חופש אנחנו ואיזה סוג של אלוהים יהיה לנו. אבל לאלוהים הייתה תוכנית אחרת. אלוהים רוצה שהעם שלו יהיו קדושים. והוא החליט שהעם שלו יקבל תפקיד מיוחד. כל מי שרוצה לקחת חלק בתוכנית הישועה של אלוהים חייב להיות קדוש. מדוע? מכיוון שאלוהים שולח אותו למשימה מיוחדת. אלוהים שולח בעצם את השליחים שלו כי הם צריכים לייצג אותו. הם צריכים להיות שונים מכל העמים. הם לא יכולים להיות כמו כל העמים ולהראות את אלוהי ישראל. אם אתם רוצים לייצג את אלוהי ישראל, אתם חייבים להיות קדושים. כך האלוהים אומר. שימו לב אל האפסים, שלוש, חמש, שש, שאול השליח מאוד ברור. אלא אפסים שלוש, חמש ושש, הסוד, הרז, הסוד אשר בדורות קודמים לא נודע לבני אדם, כמו שנגלה כעת, שימו לב למילים, לשליחיו ולנביאיו הקדושים, השליחים והנביאים של אלוהים חייבים להיות קדושים כדי להגיד למישהו אחר ולספר לו על אלוהים. אנחנו חיים